Eta goizuntan dopatzea aipatuko dugu eta ehukbia sintestatuko gira zehazkiago, olatz, idu aterekin egunan olatz? Egunan olatz, eri. Ordan, asteuntan atela da, eh? berriz aipatuko oso berriz Uh, dopatzea ipatzen dugula gure uh, kirol tarteuntan dola gutiere pilota ipatoginuen baina asteuntan atera da ere, uh, aski uh, aski afera potolo bat dopatze orokohtu bat errukbian uh, ir, iragan dena hori da asteeko atera dena martxoren bostean atera da agiteatuko da liburu bat eta de, jadanik uh, filtratua izan da tarte bat um, idazlila da Pierre Balester zakit zerbait egiten uh, dizuen Pierre Balester horrek egi ezteko Pier Balester da uh, ela konfidentzial edo ilei konfidentzial uh, Lance Armstrongnen uh, afera aterazuen kazetaria, lehengo l'ekipeko kazetaria, eta beraz berak iratzi dut iburua, eta l'exprezek haste untan, haste artean espanizokar uh, filtratu ditu jadanik pasaila batzu, eta zinez horra agertzen da uh, batikak uh, zukerriten zinuen bezala beraz iruruguita amarkala amar horretan uh, dopatze horokortu uh, bat bat zela erruk bien. Zuen uh, ala filtratttze izan dela edo zer argitaratua izan da. Oudan argitaratzen dira pasaia batzu eta ala nola nola uh, hirurogeita higeita uh, hamarkada hortan uh, jokalari guxiek dopatzen zirela uh, bai klubetan, mena baita ere Frantziako uh, Frantziako selekzioan eta minttzatzen dute ala nola uh, MontB uh, mediku bat Montbe zen a geneko medikoa de, denbora horurtan eta baita erentziako Frantziako selekzioan bazila bazitonna ardurak etzen zuen egiten dua adibidez, mementu batean, pasaja batean eh, anfetaminak ahunt horokortuak zirela denen dako anfetaminak eh, bazkaltze den boran bakutsak bazula be, bere eh, anfetamin pastilla edo, eta hartzen zuten, ala zuten hartzen, meina deneri eh, proposatu azela bereziki haintzineko eri eh, eta partidea importantetan eh, irabazi behar ziren partidetan edo ere bantzairi bazen partidetan eta ajunt eh, kondatzen dure partidea batzutan eh, ahunt jokalari jak um, aldatuak ikusten zirela uh, uh, autike baba daliotela edo batzutan bere artean ere borokatu izanak olako pasai batzuak dira aski bortitzak eganezake eta, eta gero aipatzen du ere nola uh, denboran kontrolik etzen arraskutiba zen um, esen uh, AFLD erakundea etzen etzen, uh, kon, etzen uh, kontrolik egiten bai egiten diren bezala etziren uh, produktu debekatuen serenda ketziren hori bezalakoak eta horrek ere albidetzen zuela hori guzia, baina bon, aski, aski duriz, atera diren pasaiak, astero aski bohtitzak dira, aski lagiak dira rukbiaren munduaren dako. A, aski lagiak, segura aski rubi munduari nahosiko dutenak, iagduk izan dira? Hau da, bai, biztendu, iagduk itziak dira, zentala izen batzu, ateratzen dira pasak horietan ateratzen da, adibidez, frantziko selekzioan aipatzen dolarik amfetaminak, emana zirela jokalariak, egiten er, du, bereziki aintzinen dako, ta gutiago, ibidez Giohendako, biddez Blano Bergbizie, zela eta orindako gutindako egiten eh, du Dibidez eh, puntu alkiaktzen zutela horiek puntu alkiaktzen zuteladan eh, jagukiitzak fitegin dira lehena Philip zela izan da be eh, beraz luza eh, Frantziako selekzion ariizena agunt gitua eh, deklarapen horiekin eztatzen eh, ez ez du istandena eta gaitzen du berak ez duela sekulan hartu anfetaminarik, ez eh, aen ari zelarik ez Frantziako selekzionan ez eta zagatzen zen ari zelarik ez de la, ez dela sekulan pazelik bere kasuan eta ari dela aztertzen uh, abokatuekin zer segida eman aupitegietan eta orain bereziki uh, parischen bilduak baitira frantziako selekzioko jokalariak horietariko uh, batzuri ere galdegina izan zaie zerzioten uh, plison le roux gitoun horiek mintzara zituzte, denek uh, denak haritoak denak um, et sette segaiten hasteko uh, be, deklarapen horien uh, intzinian uh, erubiaren mundua ala ere bateratu da gaiteko ez dela Gia. Eta, ala, gitaratzen dela laster liburu bat, eta pentsatzen alda, justu ustia, eh? justu eintzin uh, adierazpen horiek ateratzen direla, badea diukamolle komertzialik horrengi gilean. Ba, nik, nik ikusten dut, nire horrengen au, biskabat jenaatzen, zantali burua martxoren bostean aterako da, e, zera Pierre Balestereka aterako du, argitaratua izanen da, e, hotxaila ondari angira hoai, eta nahi dueran aste bat erdilenago, biskabat e, filtratua izan dela prentsara, prentsai jakin batera, biskabat, e, ordan, esprezek ateradu, baina ondoti E, kirol e, prentsak guztiak baita ere beste prentsak, horoko e, ere ateraduk aia. E, eta hori da, beskabat, e, jena gairri atxamaiten dudana, nik pertsonalki, da badela olako e, jokamolde, komertzial bat, nahi, degan, e, nahi dela, nahi dela liburu hori saldua izan dadin, beraz, e, dirua egin liburu horrekin, eta ez da bakarrik, ez da bakarrik, ara nahi dutela salatu, badela, baldin e, bada, e, badela dopaz, e, kasua, eta dopaza, aipatu ginoen jadenik, doela, haste batzu, pilotarekin neretako aski lagia da akusazio gisa e, la botatzeko orduan bai badira, badira iak dukipenak badira jende batzuk hori salatzen dutenak liburu hotan zenta hori da filtratu dutena, baina gi bean ere bada joka molde bat hori da pixka bat, jena geagi kakotzena artean atso egiten duna. Jokos Kampo, atxalde untana, aipatzen uh, alda okuzu, zer prestatu da ukuzen. Bai, eta behar bada ere dopa joa aipatuko dugu zergatik ez, eta Inasio Errandonea aldu da, Inasio Errandonea da pilotarioia hoia, ASPE uh, enpresako arduraduna orain, badakizu eustira luntan, beraz uh, profesionalak doneo bane garaziko gaiale, dira, Xala Amerino, Eskurdia zabaleta, partida horretaz, mintzatuko gira, baina mintzatuko gira ere, um, ara, enpresa, pilota enpresa munduak nola funtzionatzen duen, E ekonomikoak izaitasunean dira hori guzia ipatuko dugu, menturaz dopa zara ipatzen aldugu, nola horiek kontrolatzen alduten hori guzia eta beraz pilota izanen da parte bat biherren partea izanen da xempereko traila haipatuko dugu e, besta guzten miren txudurien arte gurekin izanen da antolatzailea e, Nikola Etxeberri Nikola Etxeberri dekin e, martxoaren sortzean da zazpian da zazpian da zazpian da zazpian da izen emaiteak baina izanen dira eta hori guzia haipatuko dugu bera iru gomita horiekin uh, ostegun aharatzuntan. Sarriaktio olatzen mire